І Бенсон по материнському ніжно пригорнула до себе Юлію. «А може, – повела далі Юлія, ховаючи на грудях у матері своє розпашіли личко, – а може через це страхітливе хвилювання мені і приснився той дивний сон, що так збентежив мене?» «Що ж тобі приснилося? – запитала мати. – Я, наче гуляла в чудовому саду. Де під густими темними кущами свіли вечірніці й троянди і сповнювало повітря солодкими пахощами. Якесь чарівне сяйво, схоже на місячне поширювалось, як музика й спів, і коли воно торкалося своїм золотим промінням дерев та квіток, вони тремтіли із захвату, кущі шелестіли, струмки жебоніли. І їхнє жебоніння скидалося на тихе, тужливе зітхання. Я збагнула, що той спів, який линув посаду, це я сама. І як тільки згасне сяйбу звуків, я загину в болісній тузі. Але чийсь ласкавий голос сказав, ні, звук – найвище щастя, а не загибель. Я міцно тримаю тебе в своїх дужих руках, і в твоїй душі бринить моя пісня, а вона вічна, як туга за невідомим. Так промовляв Крейслер, який раптом з'явився переді мною. Душа моя сповнилась райським почуттям спокою і надії, і я сама не знаю як, я... Усе, кажу вам, мамо, упала йому в обійми. Зненацька я відчула, що мене стиснули залізні руки, і страхітливий, глузливий голос крикнув: Чого ти пручаєшся, нещасна? Ти вже мертва і тепер мусиш бути моєю. То княжич стискав мене своїми руками, зойкнувши зляку, я пробудилась, накинула на себе халат. Підбігла до вікна і відчинила його, бо повітря в кімнаті було важке і задушливе. Я помітила віддалік якогось чоловіка, що дивився в підзорну трубу на вікна замку. Та потім він побіг Алеєю, чудернацько підстрибуючи. Я б сказала, по-блазенському, бо він робив на обидва боки різні антраша та інші танцювальні па, і, як мені вчувалося, ще й голосно співав. Я впізнала крейслера і не втрималась, щоб щиро не посміятися з його поведінки, а все таки він видався мені добрим духом, що мав оберігати мене від княжича. Так, мабуть, аж тепер мені стала зрозуміла крейслерова душа. Аж тепер я, здається, побачила, що під його лукавим гумором, який багато кому дошкуляє, Сховане найвірніше, найшляхетніше серце. Мені хотілося побігти в парк і розповісти Крейслерові про свій страшний сон. Це, поважно мовила Бенсон, це дурний сон. А його фінал ще дурніший. Тобі треба відпочити, Юлія. Легенький ранковий сон буде тобі корисний. Я також думаю ще поспати годинку-дві.